Cadilə surəsi Mədinədə nazil olmuşdur 22 ayəd Bağışlayan və Mihriban Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər Ər barəsində səninlə mübahisi edən və Allaha şikayət edən qadının sözünü Allah eşitdi Allah sizin danışıqınızı eşidir Əqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir. Hər şeyi görəndir. Sizdən öz qadınları ilə zihar edən kimsələrin zövcələri, əslində onların anaları deyirlər. Onların anaları ancaq özlərini doğan qadınlardır. Onlar əlbəttə pis və yalan sözləmişirlər. Şübhəsiz ki, Allah əhv edəndir. Bağışlayandır. Qadınları ilə zihar, qanuni cahlarını özlərinə haram edib, sonra sözlərindən dönənlər, onlarla yaxınlıq etməzdən əvvəl, kəffarə vermək üçün bir kölə azad etməlidirlər. Bu, sizə zihar barəsində verilən öyüddür. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Kim azad etməyə bir kölə tapbasa, qadını ilə yaxınlıq etməzdən əvvəl iki ay sərasər oruç tutmalı, Buna da gülü çatmasa, Altmış yoxsulu yedirdib doyurmalıdır. Bu sizin Allah'a və onun Peyğəmbərinə iman gətirməniz üçündür. Bular Allahın hədləridir. Onları aşmaq olmaz. Kafirləri şiddətli bir əzab gözləyir. Allah və onun Peyğəmbəri əleyhinə çanlar, özlərindən əvvəlkilər nə cür rüsvay olmuşlarsa, o cür rüsvay olacaqlar. Biz artıq Mühəmməd əleyhissəlamın haqlı olmasını sübut edən açıq aşkar ayələr nazir etdik. Kafirləri alçaldıcı bir əzab gözləyir. Allah onların hamısını dirildəcəyi gün etdiyiləri əməlləri olaraq xəbər verəcəkdir. Allah onların əməllərini bir-bir sahibi yazmış, onlar isə etdiyilərini unutmuşlar. Allah hər bir şeyə şahiddir. Ya Peyğəmbər! Meğer görmürsen mi ki Allah göylerde ve yerde ne varsa Hamısını bilir Aralarında gizli söhbət gedən Üç adamın dördüncüsü 5 adamın altıncısı odur Onlar bundan az da Çox da olsalar Ve har da olsalar Allah yine onların yanındadır Sonra qıyamet günü Allah onlara etdiyilere emelleri Bir bir haber verecektir Allah her şeyi bilen Ya Peygamber Məyər məhvi danışmaq qadağan edildiydən sonra, yenə də qadağan olunduqları əmələ qayıdır günah, ədavət və Peyğəmbərin əleyhinə çıxmaq barədə öz aralarında pıçıldaşanları, münafiqlərlə Yahudiləri görmədim mi? Onlar yanına gəldikləri zaman, səni Allahın salamladığı kimi salamlamır, əssəlamu əleykə vəzinə, əssamu əleykə sənə ölüm olsun deyərək güya salam verir. Dəvrəklərində, əgər Məhəmməd həqiqi Peyğəmbərdirsə, bəsniyə Allah bizi dediklərimizə görə əzaba düşar etmir, deyirlər. Onlara girib yanacaqları cəhənnəm kifayət edər. Oran necə də pis qayıdış yeri. Ey iman gətirənlər! Bir-birinizlə xəlvət danışdığınız zaman, günah, düşmənçilik və Peyğəmbərin əleyhinə çıxmaq barədə danışmayın. Yaxşı işlər, Allahdan qorxmaq barədə danışın Və qiyamət günü huzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun Şübhəsiz ki, bir yerə yığışıb günaha, düşmənçiliyə bayis olan Məxvi danışma, pıçıldaşma, iman gətirənləri məyus edib kədərləndirmək üçün olan Şeytan əməlindəndir Halbuki Allahın izni olmadıqca, şeytan onlara heç bir zərər yetirə bilməz Müminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. Ey iman gətirənlər, sizə məclislərdə mümin qardaşlarınıza yer verin deyildiyi zaman OLARA yer verin ki, Allah da sizə cənnətdə geniş yer versin. Eləcə də sizə qalxın deyildiyi də qalxın ki, Allah da sizdən iman gətirənlərin və xüsusilə elm bəxşedilmiş kimsələrin dərəcələrini ucaltsın. Allah ettiğiniz əməllərdən xəbərdardır. Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərlə hər hansı bir işbarəsində məxvi danışacağınız zaman, Bu danışıqdan əvvəl ona hörmət əlaməti olaraq, Yoxsullara sədəqə verin. Bu əməl sizin üçün Allah yanında daha xeyirdir, Daha pakdir. Əgər sədəqə verməyə bir şey tapbasanız, Ürəyinizi qısmayın. Çünki Allah bağışlayandır, Rəhmədəndir. Məyər siz Peyğəmbərlə məxfi danışmazdan əvvəl sədəqə verməkdən qorxdunuzmu? Madam ki, siz bunu etmədiniz, sədəqə vermədiniz və Allah da tövbənizi qəbul buyurdu, onda namaz qılıb zəkat verin. Allaha və onun Peyğəmbərinə itaət edin. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Ya Peyğəmbər, Məyər oların, münafiqlərin Allahın qəzəbləndiyi bir tayfanı Yahudiləri özlərinə dost tutduqlarını, mümin müsəlmanların sirrlərini onlara verdiklərini görmədim mi? Onlar nə sizdəndilər, nə də onlardan. Onlar özlərinin riakar olduqlarını bilə-bilə, Allahı və Mühəmməd ə.s. iman gətirdikləri barədə yalandan andıçillər. Allah onlar üçün şiddətli bir əzab hazırlamışdır. Onların etdiyi əməllər necə də Onlar andlarını özlərinə siper etdilər və xalqı Allah yolundan döndərdilər. Onları alçaldıcı bir əzab gözləyir. Onları nə malları, nə də övladları heç bir vəclə Allahdan, Allahın əzabından qütarə bilməz. Onlar cəhənnəmli idilər və orada əbədi qalacaqlar. Allah onların hamısını dirildəcəyi gün onlar sizə yalandan and işliyiləri kimi Allaha da and içəcək, və bununla ahirətdə bir şey qazanacaqlarını zənn edəcəklər. Bilin ki, onlar əsr yalancıdırlar. Şeytan onlara hakim olmuş və Allahı zikr etməyi onlara unutturmuşdur. Onlar şeytanın firqəsidirlər, şeytana uyanlardır. Bilin ki, şeytanın firqəsi məhz onlar ziyana uğruyanlardır. Allahın və onun Peyğəmbərinin əleyhinə çıxanlar, Şəhənnəmdəki ən zəlil kimsələr içərisində olacaqlar. Allah, lövhü məhvuzda, And olsun ki, mən və peyğəmbərlərim qalib gələcəyi, diyə yazmışdır. Həqiqətən Allah yenilməz güdrət, qüvvət sahibidir. Ya Peyğəmbər, Allaha və ahirət günlə inanan heç bir tayfanın, Allah və onun Peyğəmbəri əleyinə çanlarla, Öz ataları, oğulları, Qardaşları, yaxın qohumlar olsalar belə dostluq etdiyini görməzsən. Onlar elə kimsələrdir ki, Allah onların qəlblərinə iman yazmış və öz dərgahından onlara ruh, güc vermişdir. İman, hidayət nuru əta etmişdir. Allah onları ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan çaylar. Onlar da Allahdan razıdılar Onlar Allahın firqəsidirlər, Allahın dininə kömək edən kimsələrdir. Bilin ki, Allahın firqəsi məhz onlar nicat tapıb əbədi səadətə qovuşanlardır.